ідемо пасан життя розділ 10. Сумно минали ті дні, ті похмурі дні, коли будинок, із якого зникла близька людина, здається порожнім, коли кожна річ, що часто бувала в руках небіжчика, навертаючись на очі, завдає болю, що хвилини серце охоплює, пригнічує якась загадка. Ось її крісло, Ось залишена у вестибюлі парасолька. Ось її склянка, яку служниця не встигла ще прибрати. В усіх кімнатах розкидані скрізь її речі. Ножиці, рукавички, книга. Голос її переслідує вас. Здається, його чуєш, хочеться кудись втекти і не повертатися більше до цього будинку. Але треба залишатись, бо тут зостаються інші. І теж страждають Та й Жанна все ще була пригнічена спогадами про своє відкриття Думка ця гнітила її, розбивала серце Згодом поїхав батько, почуваючи потребу рухатись, змінити обстановку Розігнати ту чорну тугу, що дедалі більше його охоплювала І в великому будинку, який час від часу залишали то один, то другий з його хазяїв Знову почалося спокійне, одноманітне життя. Потім захворів поль. Жанна зовсім втратила розум, не спала, майже не їла протягом дванадцяти днів. Він видужав, але їй все ж таки лякала думка, що він міг умерти. Що б вона тоді робила? Що сталося б із нею? І непомітно в серці їй закралось неясне бажання – Мати другу дитину Незабаром вона почала вже мріяти про це Цілком захоплена своїм колишнім бажанням бачити коло себе двох маленьких створінь Хлопчика і дівчинку І ця мрія почала переслідувати її невідступно Але після випадку з Розалією Жанна жила відокремлено від жульєна і в цьому становищі зближення їх здавалось їй чимось неможливим. До того ж він кохав іншу. Вона це знала, і від самої думки знов зазнати його пестощів вона все здригалась з огиди. Проте вона готова була підкоритись всьому, та хотілося їй знову стати матір'ю. Але вона питала саму себе, яким саме способом могли б відновитися їх пестощі. Вона, скоріше, вмерла б від приниження, ніж виявила б перед ним свої наміри До того ж він здавалося зовсім про неї і не думав Мабуть, вона відмовилась би від цього, але щоночі їй почалася снитись дочка Вона бачила, як Поль грається із сестричкою біля Платона Іноді вона почувала непереборне жадання стати і піти до свого чоловіка в його кімнату не кажучи ні слова Двічі вона вже підходила було до його дверей Але поверталась, чуючи, як біється з у її серце Барон поїхав, мати вмерла Жанна не мала тепер нікого, з ким могла б порадитись Кому могла б довірити свої задушевні таємниці тоді вона і вирішила піти до Абата Піко і на сповіді розповісти йому про своє трудне становище. Вона прийшла і сказала, «Я б хотіла висповідатись, пане Абат. Він здивувався і підняв окуляри, щоб краще її розглянути. Потім розсміявся. «Але ж ви не маєте страшних гріхів на своєму сумлінні». Вона зовсім збентажилась і відповіла, ні, але я хочу просити вашої поради. Поради в такій, такій трудній справі, що я не наважусь говорити з вами інакше. Тоді він раптом облишив добродушний тон і набрав урочистого вигляду. Добре, дитино моя, я вислухаю вас у сповідальні. Ходімо. Але вона спинила його, почавши вагатись, відчуваючи, що не наважиться говорити про такі, не зовсім пристойні речі, серед тиші порожньої церкви. Чи ні, пане кюре, я можу, якщо ваша ласка тут сказати вам про те, для чого я прийшла. Ходімо, сядемо ось там, у вашій маленькій альтанці. І вони пішли туди, повільною ходою. Жанна шукала слів, не знала, як почати. Вона сіла. Тоді нарешті вона почала, як на сповіді «Отше мій!» Потім повагавшись, сказала вдруге «Отше мій!» І замовкла зовсім збентежена Він чекав, схрестивши на животі руки «Ну, доню моя, ви наче не зважуєтесь, ну, нічого сміливіше» Тоді вона зважилась І як боягуз, що кидається на зустріч небезпеці, промовила «Отше, мій, я хотіла б мати другу дитину». Нічого не розуміючи, він не відповів їй. Тоді збентежено, збиваючись у словах, вона почала пояснювати. «Я живу зараз самотньо». «Між моїм батьком і чоловіком не злагода. Мати вмерла». І тихо промовила вона, вся здригаючись. «Недавно я мало не втратила свого сина». Що б тоді зі мною було?» Вона замокла. Священик здивовано дивився на неї. «Ну то в чому ж річ?» Вона повторила. «Я хочу мати другу дитину». «Мені здається, що це залежить тільки від вас самих». Жанна звела на нього свій щирий погляд і, запинаючись, збентежено промовила. «Але... але ви розумієте, що після того... «То, що знаєте, що сталося служницею, ми з чоловіком живемо зовсім відокремлено». Абат, що звикнув до розбещених сільських звичаїв, був здивований словами Жани. Потім йому здалося, що він здогадується про справжні бажання молодої жінки. Він скоса, але добродушно подивився на неї, повним співчуття до її журби поглядом, і промовив. «Так, я цілком розумію». «Я розумію, що вас гнітить ваше вдовування. Ви молоді, здорові. Нарешті це природна річ, цілком природна». Він знову почав усміхатись, давши волю своїй трохи безсоромній удачі сільського попа. І злегка поплескав Жану по руці. «Вам це дозволено, – сказав він, – цілком дозволено, навіть заповідями». Не побажай собі створіння плоті твоєї, інакше, як у шлюбі, а ви ж, заміжня, чи не так? Зі свого боку, Жанна не розуміла спочатку цих натяків, але, зрозумівши, почервоніла і схвилювалась аж до сліз. О, пане кюре, що ви кажете, що ви думаєте? Клянусь вам, клянусь? Редання заглушили її слова. Він здивувався і почав утішати її. «Та ну, я ж не хотів засмутити вас. Я трохи пожартував. Це ж не заборонено між порядними людьми. Але покладіться на мене. Ви можете цілком покластись на мене. Я поговорю з паном Жульєном». Вона не знала, що сказати. Їй хотілося тепер відмовитись від цього посередництва, бо вона боялась, що воно буде нетактовним. І тільки нашкодить їй. Але вона не могла на це зважитись і втекла, пробелькотівши. Дякую, пане Кюре. Мину тиждень Жанна жила в тривожному неспокої. Якось увечері під час обіду жульєн дивно поглянув на неї. І губи його склались в посмішку, ніби він збирався поглузувати. І поводився він з нею якось невловимо, насмішкувато. Потім, коли вони пішли прогулятися по великій матусині алеї, він тихенько сказав їй на вухо «Ми, здається, помирились?» Жанна нічого не відповіла Жульєн вів далі «Щодо мене, то я кращого і не бажав Я боявся тільки, що це буде для вас неприємно» Сонце сідало, у повітрі стояла тиша Жанні хотілося плакати вона відчувала потребу висловитись перед яким-небудь близьким серцем, потребу пригорнутися до нього, розповісти про свої страждання. Ридання підступили до її горла. Вона розкрила обійми, впала на груди жульєнові і заплакала. Він здивовано втупив очі в її коси, не бачив сховано на грудях обличчя. Він подумав, що вона ще кохає його, і поблажливо поцілував, Її волосся. Потім вони повернулись у будинок, не промовивши більше ні слова. Він пройшов разом з нею в її кімнату і провів там цілу ніч. Колишні їхні стосунки відновились він підтримував їх, наче виконуючи обов'язок, що, проте, не був для нього неприємний вона ж корилась їм як чомусь неминучому, бридкому і огидному. Але незабаром Жанна помітила, що пестощі її чоловіка не такі, як колись. Вони стали, можливо, тончі, але були непевні. Він поводився з нею не як спокійний чоловік, а як обережний коханець. Здивувавшись, вона почала спостерігати і скоро помітила, що всі його пестощі припиняються, перш ніж вона могла б бути запліднена. Тоді, якось припавши устами до його уст, вона прошепотіла. «А чому ж ти не віддаєшся мені цілком, як колись?» «Чорж забирай, та тому, щоб ти не завагітніла», – сказав він зі сміхом. Жанна здригнулась. «Чому ж ти не хочеш більше дітей?» Він був страшенно вражений. «Що? Що ти кажеш? Чи ти збожеволіла?» Другу дитину? Ні, досить вже однієї. Другу дитину? О, ні, дякую. Вона рвучко обняла його, поцілувала, почала пестити і прошепотіла ледве чутно. О, благаю тебе, зроби так, щоб я ще раз стала матір'ю. Але він розгнівався, начебто вона його чимось образила. Та ти злузду з'їхала напевно. «Дай мені спокій зі своїми дурницями!» Жанна замокла, вирішивши хитрощами змусити його дати їй те щастя, про яке вона мріяла. Вона спробувала продовжити його пестощі, граючи комедію «Палкої жаги» і пригортаючи його до себе обома руками. Вона вдавалася до всіяких хитрощів, але він не втрачав свого самовладання – і не забувався ні разу. Тоді почуваючи, як їй все більш охоплюється нестямне жадання, готова йти на все, не спиняючись ні перед чим, Жанна знову пішла до абата Піко. Він кінчав снідати і був дуже червоний, бо після їжі йому завжди вдаряла в голову кров. Тільки-но він її побачив, а зразу запитав, «Ну як?» На цей раз уже рішуче, без соромливої боязкості вона відповіла йому «Мій чоловік не хоче більше дітей». Абат обернувся до неї зовсім уже зацікавлений, захоплений інтересом попа до інтимних таємниць, що їх так приємно вислуховувати в сповіданні. «Як це так?» – запитав він. Тоді, втрачаючи свою рішучість, вона почала збентежено все пояснювати. «Він, він!» Відмовляється зробити мене матір'ю Тоді він розпитав її усе в подробицях А потім виклав перед нею план поведінки Ви маєте тільки один спосіб, моя люба дитина Потрібно це зробити так, щоб він повірив у те, що ви вже вагітні Тоді він перестане остерігатись І ви і справді завагітнійте Жанна вся почервоніла але, відважившись на все, продовжувала «А як він не повірить мені?» Тоді почніть розповідати всім про свою вагітність, і він зрештою повірить Тоді він додав, наче бажаючи виправдати ці хитрощі «Це ж ваше право, церква дозволяє зносини між чоловіком і жінкою тільки з метою продовження роду» Вона послухала хитрої поради Кюре і через два тижні сказала жульєнові, що на її думку вона вагітна. Він аж підскочив. Не може цього бути, це неправда. Вона пояснила причину своїх підозр. Жульєн заспокоївся: Ну, почекай трохи, сама побачиш. І щоранку він почав її питати: Ну як? І вона завжди відповідала. «Ні, ще немає. Помилка майже неможлива. Я вагітна». Він хвилювався, гнівався і разом з тим дивувався. Він повторював. «Я нічогісінько не розумію. Хай мене чорти візьмуть. Коли я знаю, як це сталося?» Через місяць вона почала розповідати всім новину. Лише графині Жільберті зі складного почуття делікатної соромливості не сказала нічого. Жюльєн спочатку не наближався до дружини. Потім, шаленіючи, скорившись своїй долі, він заявив Ось іще один, і знову почав навідувати кімнату своєї дружини. І те, що передбачав абат, здійснилось Жанна заваїтніла. Тоді, охоплена невимовною радістю, вона щовечора почала замикати свої двері. Пориві вдячності невідомому божеству, що його вона так любила, і даючи обіцянку вічної цнотливості, вона знову почувала себе майже щасливою, дивуючись, як швидко стихла її туга після смерті матері. Вона вважала себе безутішною, і, ось минуло всього два місяці, як уже почала загоюватись її жива рана. Залишалася тільки ніжна печаль неначе покривала журби накинути на її життя І ніякі значні події, здавалось їй, не могли вже порушити її мирного існування Діти виростуть, любитимуть її І вона постаріє, спокійна, задоволена, не звертаючи уваги на свого чоловіка Якось наприкінці вересня з'явився з офіційним візитом Абат Піко, одягнений в нову сутану, плями, на які були всього лише тижневої давності, і відрекомендував свого заступника Абата Тулбіака. То був зовсім ще молодий, сухарлявий, дуже маленький священик, завжди пишномовний, з палаючими очима, оточеними синцями, які свідчили про надто пристрасну натуру. Старого кюре було призначено деканом у Годервілі. Жена була щиро засмучена його від'їздом. Образ цієї доброї людини був пов'язаний з погадами молодої жінки. Він вінчав її, він хрестив поля, він ховав баронесу. Незважаючи на своє підвищення, він не здавався задоволеним. Він казав, «Важко це мені, важко, пані». Ось уже 18 років я тут Звичайно, парафія незавидна і дає мені мало Чоловіки тут недостатньо релігійні А жінки, жінки, знаєте, дуже поганої поведінки А дівчата ж, дівчата приходять до церкви вінчатись Тільки після того, як побувають на прощі В Божої Матері вагітних І квітки дівоцтва небагато варті у цьому краю і все таки я любив його. Новий кюре нетерпляче смикався і червонів. У мене все зміниться, раптом сказав він. «Кволий, худенький, в своїй приношеній, але чистій сутані. Він скидався на розгніваного хлопчика. Абат піко скоза подивився на нього, як він звичайно робив у хвилини веселості, і відповів Бачите, абате. Щоб стати на перешкоді цьому, треба було посадити на ланцюг ваших парафіян. Та й це ні до чого не приведе. Побачимо, – відрізав маленький абат. Старий кюрев сміхнувся, вдихаючи тютюн. Роки заспокоїть вас, абате, а також досвід. Ви лише віднадите від церкви останніх парафіян, годі. У нашій окрузі народ релігійний. Але будьте обережні. Слово часті, коли я бачу під час проповіді яку небудь дівчину, що нібито трохи поглачила, я кажу собі, це не інакше, як вона приведе мені нового парафіянина. І намагаюсь віддати її заміж. Ви не перешкодите їм грішити, будьте в цьому певні. Але ви маєте знайти парубка і видати йому покинуту матір. Віддавайте їх заміж, абате, одружуйте, і не турбуйтесь ні про що інше. У нас із вами різні погляди, Даремно переконувати мене. суворо відповів новий абат. І абат піко почав знову жалкувати за своїм селом. За море, що було видно за вікном, за маленькими долинами, куди він ходив читати, дивлячись, як десь далеко пропливають кораблі. Потім обидва абата попрощались. Старий к'юре поцілував Жану, яка мало не розплакалась. Через тиждень абат Толбіак з'явився знову. Він говорив про зміни, які мав на увазі вести, ніби якийсь король, що вступив у володіння королівством. Потім попросив віконтесу ніколи не пропускати надільних відправ і причащатися, що свята. «Ви та я, казав він, стоїмо тут, на чолі громади. Ми повинні керувати всіма і завжди давати приклад для наслідування. Щоб мати владу та пошану, нам треба об'єднати наші зусилля. Коли церква та замок перестянуть одне до одного руки, то холопи боятимуться нас і залишатимуться покірними». Релігія Жани була вся в почутті – в ній жила та мріяла віра, яка особливо властива жінкам. І якщо вона і виконувала майже всі церковні обряди, то швидше за звичкою, що залишилися ще від монастиря. Бо критична філософія барона давно вже зруйнувала її релігійні вірування. а Піко задовільнявся тим малим, що вона могла йому дати, і ніколи не докоряв їй за те – але його наступник, не побачивши її в церкві минулої неділі, прибіг до неї, стривожений і суворий. Вона не хотіла поривати із представником церкви, і, щоб догодити йому, дала обіцянку, вирішивши для себе, що досить буде показати свою стараність перші тижні. Але потроху звикла ходити до церкви і підпала під вплив його худорлявого абата – Такого чесного і владного. Він подобався їй за свій запал. Він доторкнувся до тієї поетичної релігійної струни, що є в душі кожної жінки. Його невблаганна суворість, зневага до всіх світських та тілесних насолод, огида до людських турбот, любов до Бога, юнацька недосвідченість і відлюдність, сувора мова, непохитна воля. Все це давало Жані уявлення про те, яким повинні бути мученики. І вона – розчарована страдниця, відчула себе захопленою фанатизмом цієї дитини – слуги неба. Він вів її до Христа втішителя, показуючи їй, як заспокоюють всі людські страждання благочестиві радощі релігії. І вона покірно падала на коліна у сповідальні, почуваючи себе такою маленькою і слабкою перед цим абатом що мав на вигляд не більше 15 років. Але незабаром його зненавиділо все село. Невблагано суворий до самого себе, він і до інших виявляв непримиренну нетерпимість. Особливо ж дратувало і обурювало його кохання. В своїх проповідях він говорив про нього із залпом, в різких виразах. Кидаючи за церковним звичаєм в цю юрбу простих селян Громові тиради протихтивості. І при цьому аж тремтів від люті і топотів ногами, вражений тими картинами, які він уявляв свої у своєму обуренні. Парубки та дівчата нижком переглядались між собою, а діди, що завжди любили пожартувати на ці теми, вертаючись додому, засуджували нетерпимість маленького кюре і вся парафія була у збентеженні. Пошипки переказували одне одному про його суворість на сповідях і суворі покути, які він накладав на парафіян. А з приводу того, що він на сповіді не хотів прощати гріхів дівчатам, які загубили свого вінка, з нього почали глузувати. Всі сміялися, коли після святкового обіду молодь залишалася на лавах, замість того, щоб іти причащатись разом з усіма. Незабаром абад почав стежити за закоханими, щоб стати на перешкоді їхнім побаченням, наче сторож, що чатує на браконьєрів. Він виганяв їх місячними вечорами з ярків або склунь, з, з густих морських очеретів, що росли на схилах. Якось помітивши таку пару, що не розійшлась, коли він наблизився – Обнялися і поцілувались. Вони йшли ярком, де було повно каміння. «Гей, ви там, мужва! Перестанете чи ні?» – крикнув Абат. «Займайтесь своїми справами, пане Кюре, а до наших вам зась!» Обернувшись, відповів паробок. Тоді Абат набрав каміння і почав кидати на них, як кидають на собак. Паробок і дівчина зі сміхом утекли, а наступної неділі Кюре оголосив перед повною церквою їхні імена. Усі сільські парубки перестали ходити до церкви. Щочетверга Кюре обідав у замку і часто заходив ще й на тижні поговорити зі своєю духовною дочкою. Вона запалювалась разом із ним, коли вони розмовляли на абстрактні теми. Вони прогулювались удвох уздовж великої матусиної алеї розмовляючи про Христа і апостолів. Богородиці та святих отців церкви, начебто це були їхні знайомі. Іноді вони спинялись, щоб поставити якесь глибокодумне питання. Жанна весь час плуталась і доводила якось все поетично, а він більш розважливий, аргументуючи, мов, справжній маніак, що математично виводить квадратуру круга. Щодо Жул'єна, то він ставився до нового кюре, з великою повагою, весь час повторюючи «Він мені до вподоби цей абад, він не йде на угоди». І він з власної волі причащався і сповідався, щоб подати добрий приклад. Він тепер майже щодня бував у фурвілів, полював з чоловіком, який не міг уже обходитись без нього. Їздив верхи з рафиною, незважаючи на дощі та негоди. «Вона зовсім схибнулась на верховій їзді», – казав грав. «Але це на користь для здоров'я моєї дружини». Барон повернувся всередині листопада. Він змінився, постарів, змарнів, охоплений тугою, що війшла в його душу. Любов, що він почував до дочки, здавалося, зміцніла ще більше. Жанна приховувала від нього і свої нові думки – і своє зближення з абатом Толбіаком, і свій релігійний запал. Але тільки на він уперше побачив абата, як відчув до нього непереможно неприязнь. І коли увечері молода жінка запитала батька, «Ну, як тобі, сподобався абат?» Він відповів, «Цей тип – то інквізитор, він має бути дуже небезпечний». Коли ж він дізнався від селян, з якими був у дружніх стосунках, про всю суворість молодого священика, про його утиски і невідступні переслідування, що було натуральним законом і природною потребою, його серце переповнилось ненавистю. І він почав по фермах війну проти цього нетерпимого абата, що тискло, що розчулювались, коли бачили парувань. І він почав по фермах війну, проти цього нетерпимого абата, що утискував життя навколо себе. Охоплена розпачем Жанна молилась Богові, благала батька, але він завжди відповідав. «З таким потрібно боротись. Це наше право і обов'язок. Вони не людяні, вони не людяні», – повторював він, струшуючи своїм довгим сивим волоссям. «Вони нічого не тямлять, нічого, нічогісінько», вони роблять все в якомусь фанатичному засліпленні. Вони ворожі природі. Ворожі природі, скрикнув він у друге, начебто кидаючи прокльон. Абат почував у ньому ворога, але бажаючи зберегти за собою владу над замком і молодою жінкою, вичікував упевнений у своїй перемозі. До того ж, його не облишала одна думка. Він випадково виявив, взаємини Жул'єна і Жільбертою, і захотів припинити їх за всяку ціну. Одного разу він прийшов до Жани і після довгої містичної розмови запропонував їй об'єднатися з ним, щоб боротися і перемогти зло в її власній сім'ї заради спасіння двох душ, яким загрожує небезпека. Вона не зрозуміла і захотіла дізнатись, про що саме він говорить. «Не настав ще час для цього, незабаром я знову побачусь з вами», – відповів Абат і раптом вийшов. Тоді вже наближався кінець зими, гнилої, як то кажуть, у селах, вогкої і теплої. Через кілька днів Абат прийшов знову і в неясних виразах почав розмову про один із недостойних любовних зв'язків між людьми, які повинні були б бути бездоганими». Обов'язок тих, казав абат, хто знає про подібні речі, припинити їх всіма можливими способами. Потім він перейшов до високих тем. Далі, узявши руку Жанни, почав благати їй розкрити очі, зрозуміти і допомогти йому. Тоді Жанна зрозуміла, але промовчала, охоплена жахом від думки про те, скільки сумного і болісного могло б статися, в спокійному тепер домі, і вона прикинулась, ніби не знає, про що хотів казати абад Тоді він перестав вагатись і прямо сказав, «Тяжкий обов'язок випав мені на долю, пані, але інакше я не можу зробити. Обов'язок покладений на мене, наказує мені не залишати вас у невіданні того, чому ви не можете стати на перешкоді». Знайте, що чоловік ваш підтримує злочинний зв'язок з пані де Фурвіль. Жана схилила голову покірна і безсила. Кюреш вів далі. Яких заходів маєте ви на увазі вжити? Що ви хочете, щоб я зробила? Пробелькотіла тоді вона. Щоб ви стали на перешкоді цій беззаконної пристрасті? Енергійно відповів він. Жанна почала плакати. «Але ж він уже зрадив мене спокоївкою», – сказала вона скорботно. «Він не слухає мене. Він мене більше не кохає. Він ображає мене, як я тільки висловлюю якусь думку, яка йому не подобається. Що ж я можу зробити?» «В такому разі ви погоджуєтесь», – вскрикнув Кюре, не відповідаючи прямо – ви миритесь з цим, ви потураєте. Під вашим дахом гніздиться адюльтер, і ви його терпите. Перед вашими очима відбувається злочин, і ви відвертаєте очі. Чи ви не дружина, не християнка, не мати?» Жанна ридала. «Що ж ви хочете, щоб я зробила?» «Все, все, що завгодно», – відповів він, – «щоб тільки не дозволяти цій мерзоті». Все кажу я вам, покиньте його, тікайте геть з цього дому. Але ж у мене немає грошей, пане Абат, сказала вона. До того ж, у мене не вистачить мужності. І потім, як я можу піти, не маючи доказів, я навіть не маю на це права. Абат підвівся весь тремтяче це вас говорить боязкість, пані. Я вас вважав іншою. Ви недостойна, милосердя Божого. Жанна впала навколішки, облагаю вас, не кидайте мене, дайте мені пораду. Тоді він уривчасто сказав Розкрийте очі пан віде фурвілю, це він повинен розірвати цей злочинний зв'язок. Від думки про це її охопив жах, але він уб'є її пане Абат, і я буду донощицею. «От тільки не це ні за що!» Унестями від гніву абат підняв руку, неначе для того, щоб проклясти її. «Залишайтесь же в ганьбі і злодіянні, бо ви більше, ніж вони винні. Ви потураєте чоловікові, мені немає чого тут більше робити». І він вийшов тремтяче від люті. Розгублена Жанна кинулась за ним, готова поступитись, дати обіцянку. Але він усе ще трусився від обурення і йшов швидкою ходою. Люто розмахуючи своєю великою синьою парасолею, мало не вищою від нього самого. Помітивши біля воріт Жуліна, що стежив за зрізанням гіля, він повернув ліворуч, щоб пройти через ферму кульярів. Він повторював. «Оближте мене, пані! Я не маю більше чого вам сказати!» Посеред двору, яким він проходив, юрбилися діти. Серед цих дітей стояв барон, наче вчитель. Але побачивши здалека абата, він відійшов, щоб уникнути зустрічі з ним, і не вітатись, і не розмовляти. «Дайте мені кілька днів, пане абате», – благаючи казала Жанна, – «і приходьте знову у замок». «Я скажу вам, що я зможу зробити, що я вирішу, і ми обміркуємо все у двох». Вони підійшли до дітей, і Кюре наблизився, щоб подивитися, чим вони таким зацікавились. На землі лежала собака, і біля неї було п'ятеро цуценят. І в той момент, коли Кюре нахалився, на світ з'явилось шосте цуценя. Тоді всі хлопчики почали захоплено кричати і плескати в долоні. Ось іще одне, ось іще одне. То була для них забава, звичайна забава, в якій не було нічого нечистого. Вони дивились на це народження так само, як дивилися б на те, як падають яблука з дерева. Абат спочатку спинився приголомшений. Потім у невимовній люті підняв свою велику парасольку і з усієї сили почав, не розбираючись, Бити по головах дітей Перелякані хлопчики чим душ повтікали І він опинився віч навіч із собакою-породілею Яка намагалася встати Але він не дав їй навіть підвестись на ноги І не тямлячи себе почав бити її з усієї сили Собака, що була на прив'язі, не могла утекти, Скавучала під ударами і Він зламав свою парасолю тоді, відкинувши її, скочив на собаку і почав несамовито топтати її ногами, давити її. Від цих ударів вона викинула на світ останнє цуценя. Люто вдаривши каблуком, він розчавив це закривавлене тіло, яке ще ворушилось серед новонароджених цуценят – верескливих, сліпих і беззахисних, що вже шукали материнське вим'я. Жанна кинулась геть. Раптом священик відчув, що хтось схопив його за комір і дав такого ляпаса, що скинув з нього капелюха. Розлючений барон дотяг його до воріт і кинув на дорогу. Повернувшись, Лепетюр побачив, що його дочка стояла навколішки серед маленьких цуценят і з плечем збирала їх у спідницю. Швидкою ходою Збуджено жестикулюючи, він підійшов до неї і крикнув. «Ось він, ось він, добродій у сутані. Бачиш, ти його тепер». Збіглися фермери і дивились на розтоптану собаку, а тітка кул'яр вигукувала. «Чи можна бути таким дикуном. Жана зібрала семеро цуценят, бажаючи їх доглядати. Спробувала дати їй молоко. Троє померло на другий день. Тоді дядько Сімон обігав усю околицю, шукаючи суку-годувальницю. Не знайшовши такої, він приніс кішку, запевняючи, що вона може цілком заступити суку. Довелося втопити ще трьох цуценят. А останні довірили цій годувальниці чужої породи. Вона відразу визнала його за сина і, вмостившись на боці, почала годувати. Щоб він не зміг зовсім виснажити свою названу матір, через два тижні його відлучили. І Жанна взялась годувати його і соски. Вона прозвала його тото. Але барон самовладно змінив це ім'я, охрестивши його масакром. Абат не приходив більше, але наступної ж неділі почав з кафедри посилати прокльони і погрози замкові, кажучи, що слід випікати болячки. Розпеченим залізом, оголошував анафему баронові, який лише посміювався з нього, і неясно іще боязко натякав на нові любовні пригоди жульєна. Віконт розлютився, але побоювання скандалу стримало його гнів. З того часу в кожній проповіді Абат говорив про помсту, пророкуючи, що наближається суд Божий, і що всі його вороги будуть побиті. Жульєн написав до архієпископа шанобливого, але енергійного листа. Аббатові Толбіаку пригрозили, він замовк. Відтоді його часу зустрічали під час довгих прогулянок на самоті, коли він простував великими кроками і збудженим виглядом. Жільберта і жульєн під час своїх прогулянок верхи завжди помічали його то вдалині, ніби якусь чорну цятку, на краю рівнини то над прибережною скелею. Тоді вони повертали, щоб не їхати повз нього. Прийшла весна і знову оживила їхні кохання, щодня кидаючи їх в обійми одне одного. То тут, то там, у кожному кутку, куди тільки вони забивались під час своїх прогулянок. Листя дерев ще не розпустилось, трава була вогка і вони не могли, як літом, заглибитись в гущавину лісу а тому, щоб утаїти свої пестищі. Найчастіше ховались у пересувній халабуді Чабана, покинуті ще з осені на верхівці скелі Пагорба-Вокот. Вона стояла там зовсім самотньою, високо зіймаючись на своїх колесах, за 500 метрів від скелястого берега, якраз у тому місці, де починався крутий спад у долину. Їх не можна було там захопити з ненацька, Бо вони бачили звідти всю рівнину, а прив'язані коні чекали, коли вони втомляться від поцілунків. Одного разу, саме коли вони покидали цей притулок, їх помітив там абат талбіак, що сидів, сховавшись у прибережних морських очеретах. Потрібно було сховати наших коней в яру, сказав Жульєн, бо вони можуть викрити нас. І вони почали прив'язувати коней в зарослях чагарника в долині. Потім якось увечері, повертаючись до Врієта, де мали обідати з графом, вони зустріли абата Зетувана, який виходив з замку. Він відійшов у бік, щоб дати їм проїхати, і вклонився так, що вони не бачили його очей. Їх охопив неспокій, що незабаром проте розвіявся. Якось після опівдня під час «Великого вітру» – це було на початку травня – Жанна читала біля каміна. Несподівано вона побачила графа де Фургіля, який йшов пішки і такою швидкою ходою, що вона подумала, чи не скоїли з часом якось нещастя. Вона швидко вийшла йому назустріч, і коли вони опинились віч, Жанна подумала, що він збожеволів. На ньому був великий хутряний кашкет, в якому він ходив тільки вдома, і мисливська блуза. Він пробормотів Моя дружина тут, правда ж? Не тямлячи себе, Жанна відповіла: Ні, я її зовсім не бачила. Тоді він сів, ніби в нього підломились ноги, зняв кашкет, кілька разів машинально витер лоба хусткою, потім раптом підвівся і, з простягнутими руками. І розявленим ротом підійшов до молодої жінки, неначе хотів їй щось сказати. Та враз спинився, пильно подивився на неї і, наче мимрячи, промовив Але ж, це ваш чоловік, ви також, і побіг у напрямку моря. Жанна кинулась за ним, щоб спинити його, кликала його благала і з повним жаху серця думала Він знає все. Що він хоче зробити, о, хоч би він не знайшов їх. Але вона не могла його наздогнати, а він її не слухав. Він рішуче йшов уперед, упевнений у досягненні своєї мети. Перескочив рівчак, він перейшов велетенськими кроками морський очерет і досяг прибережної скелі. Жанна стояла на порослому деревами схилі і довго стежила за ним очима. Потім, коли його не стало вже видно, повернулася додому, пригнічена неспокоєм. А він повернув праворуч і почав бігти. Бурхливе море котило свої хвилі. Великі зовсім чорні хмари, одна по одній, проносились і шаленою швидкістю. І кожна з них обливала берег лютою зливою. Вітер свистів, стогнав, рвав траву, нахиляв молоді посіви. Підхоплював і заносив далеко в поле, неначе хмаринки, великих білих птахів. Град, що досипався після дощу, бив по обличчі графа, мочив його щоки та вуса, з яких стікала вода, Наповнювало його вуха шумом, а серце тривогою. Вдалині перед ним була долина в окох. Навколо не було видно нікого, крім чабанської халабуди, коло порожньої загороди для овець. Неподалік було прив'язано двоє коней. І як тільки грав помітив їх, він ліг на землю і почав повсти на руках і колінах, нагадуючи якусь потвору, великий обляпаний грязюкою у хутряній шапці. Досягнувши самотні халабуди, він сховався під нею, щоб його не могли помітити крізь щілини дошок. Побачивши його, коні схарапудились. Він тихо перерізав ножем, що тримав у руці. Поводи. І коли налетів шквал, коні кинулись геть, стривожені градом, який бив по похилому даху дерев'яної халабуди, що вся здригалась на колесах. Тоді, піднявшись навколішки, грав у щелину під дверима, зазирнув середину. Він завмер. Здавалось, він чогось чекав. Минуло досить багато часу. Раптом він підвівся, забрюханий з голови до ніг. Лютим рухом штовхнув засув яким запиралися двері зовні, і, схопивши голоблі, почав трясти цю халабуду, наче хотів розбити її вщент. Потім він враз уперся в голоблі, наче віл, зігнувши свою високу постать, задихаючись, підвіз до крутого схилу цю пересуну халабуду і тих, що були у ній замкнені. Вони кричали всередині і стокотіли кулаками по стінах не розуміючи, що таке з ними сталося. Піднявшись на вершину, граф випустив з рук цю легку домівку. Вона покотилася по схилу. Вона прискорювала свій біг шалено, все швидше та швидше котилась вниз, підскакуючи, спотикаючись, як звір, б'ючись об землю голоблями. Один старий жебрак, що схвався в яру, бачив, як вона вихором пролетіла над його головою, і чув у ній чий страшний крик. Раптом вона загубила одне колесо, що відірвалось від удару, і, звалившись на бік, не переставала котитись, наче куля, наче будинок, вирваний з землі і скинутий з верхівки гори. Нарешті, докотившись до краю останнього ярка, вона підпригнула, описала криву лінію і, впавши на дно, луснула, як яйце і як тільки вона розбилась об каміння. Старий жебрак, що бачив, як вона летіла, тихою ходою продерся крізь терен униз. І, стримуваний своєю селянською розважливостю і обережністю, не наважувався наблизитись до розбитої халабуди. Пішов до сусідської ферми сповістити про те, що сталося. Зібрались селяни, і, піднявши уламки, побачили два трупи. Вони були покалічені, побиті, скривавлені. Лоб чоловіка був розроблений, а все обличчя розчавлено. Відірвана ударом щелепа жінки звесала вниз. Їхні розбиті тіла були м'які, наче під їхньою шкірою не було вже кісток. Проте їх упізнали і почали міркувати про причини цього нещастя. «Що вони могли робити у цій хатині?» – спитала одна жінка. Тоді старий жебрак сказав, що очевидно вони сховались в ній від бурі, і що лютий шквал, мабуть, і зірвав, і поніс цю халабуду. Він казав, що і сам хотів було сховатись там, але побачив двох прив'язаних коней і зрозумів, що місце вже зайнято. І він задоволенням додав, інакше б це сталося б зі мною. Чи не було б це краще, промовившись голосом? Дід страшенно розгнівався. «Чому б це було б краще? Тому що я бідний, а вони багаті? Подивіться, на ну, тепер на них!» І тремтячи в своїм лахмітті, по якому струменами стікала вода, увесь брудний, з переплутаною бородою і довгим волоссям, що спадало з-під дірявої шапки. Він показав кінцем свого закарлюченого кия на два трупи і додав. «Всі ми рівні там, перед Господом!» Підійшли ще селяни і поглядали скоса на трупи неспокійними, похмурими, переляканими, корисливими боязкими поглядами, потім почали міркувати, що слід зробити. Вирішили, сподіваючись на винагороду, перевести тіла до замків, запрягли два возики, але тут виникли нові труднощі. Одні хотіли просто застелити соломою дно воза. Другі вважали за краще покласти для пристойності матраци. Але ж матраци просякнуть кров'ю. і Їх прийдеться відмивати, скрикнула та жінка, що вже говорила раніше. Та ж за це заплатять, сказав тоді з веселим виразом на обличчі один гладкий фермер. Заплатять більше, ніж це коштуватиме. Як би дорого це не обійшлося. Цей довід вирішив справу. Обидва возники на високих колесах без ресор рушили рисю. Один праворуч, другий ліворуч. Підкидаючи і хитаючи на кожній вибоїні у глибоких коліях останки людей, що недавно ще обіймали одне одного і яким не судилося більше зустрітись. Граф, побачивши, що хатина, покотилась схилом, чим душ кинувся бігти під зливою і вітром. Він біг так кілька годин і повернувся додому надвечір, сам не розуміючи як. Перелякані слуги, що чекали його, повідомили, що двоє коней недавно повернулись без вершників. Кінь Жільберти попереду, Кінь Жул'єна слідом за ним. Дефорвіль похитнувся і скрикнув уривчастим голосом. «З ними, мабуть, щось сталося в цю страшену негоду. Нехай всі йдуть їх шукати!» Він і сам пішов, але ледве відійшов так, щоб його не стало видно, як сховався в чагарнику, стежачи за дорогою, по якій мали привести мертву. Конаючу чи покалічину, спотворено назавжди ту, яку він все ще кохав, з несамовитою пристрастю. Незабаром повз нього проїхав візок, в якому лежало щось дивне. Він спинився перед замком Потім в'їхав у двір. То й було те, що він чекав. Так, це була вона. Але страшенний неспокій, жах, Довідатись про всю правду, Наче прив'язав його до землі. І він не зрушив з місця, Притаївся як заєць, тремтячи від найменшого звуку. Він чекав годину, може дві. Візок не виїжджав назад. Він подумав, що жінка його вмирає. І сама думка, що він побачить її, зустріне її погляд, так його жахали, що він враз злякався, щоб його не знайшли у цій сховці і не примусили повернутися додому і бути свідком її агонії. І він утік ще далі, у глиб лісу. Потім йому раптом спало на думку, що вона, може, потребує допомоги, що нікому доглянути за нею, і він спробував бігти назад. Повернувшись, він зустрів свого садівника і крикнув йому. «Ну, як?» Той не наважився відповісти. Тоді Дефервіль майже заголосив. «Вона мертва?» І слуга промовив. «Так, пане». Він відчув величезне полегшення. Раптовий спокій увійшов у його кров, у його тремтячі мускули, і твердими кроками він спустився по сходах в свого високого гайку. Другий візок приїхав у пепель. Жанна помітила його здалеку, побачила матрац, здогадалась, що на ньому лежить тіло, і зрозуміла все. Хвилювання її було таке велике, що вона впала непритомна. Коли прийшла до пам'яті, батько тримав її голову і мочив оцтом скроні. Він нерішуче запитав. Ти знаєш, вона прошепотіла. Так, тату. Але коли вона захотіла встати, то не змогла, такий охопив її біль. Увечері того ж дня вона народила мертву дитину, дівчинку. Жанна не бачила похорону жульєна і навіть не знала про нього. Вона помітила тільки через два чи три дні, що знову з'явилася тітка Лізон. І серед болісних кошмарів вона не могла пригадати, коли поїхала з пепля стара діва, в який саме час, за яких обставин. І не могла згадати цього навіть у хвилини просвітлення розуму, з певністю знаючи тільки одне, що вона бачила її після смерті матусі.